سورة, سورة, ده سورة, سورة, سورة يوسف، مكيه سورة دي ترتيبان دولستم نمبر نزولان تريد پان نمبر دريد پان نازل شهر رسو د سورة اودنا او مخي د سورة حجرنا سورة يوسف مكيه سورة تربيوان دري پندستم تربيوان درستم نوزيران دري پندستم بعد لهو قبل الحجر ربا دي صورت اما په صورت ترا بسم الله کوي جاو دا لازم توبه قبول کيسنګيتا توبه قبول کيوان ديونو علي سلام دخوم همو د همت او حوصله راکي لكدو د اسلام او د يوسف او و طاقه ده تزویر آنکه ارکادرات پرشتی ما نویره وقت مخی صورت تران پگن و وجو بانده دین مخی صورتی وود کیه مطال ده علم الغیب ذکر شوان چه علم ده کلیشین بو اللہ نا پر این صورت واقعات ذکر کیه جوبر یعقوب علیہ السلام د خپل جدي د هغې نبی خبر پیغمبر د غیبونه کوي دا رنگمکه سورته ترغیب د تبلیغو په دې سورته کې واکې د یعقوب علیہ السلام جوبر جل کیم بیان کړی دی دا رنگمکه صورت کې بیان دنگی آر اسلام او شو په پا میدانو و بانی مسلا بیان کری دا. پا دی سورت که اس بیان دی یوسف علی اسلام چی پا جل کن دا مسلا دا جل بیانو لهم دا. دنگه چی یوسف علی اسلام په جل بیان پیده جل کوم بیان پیده. امتیازاتی سورت سورت ممتازه پا تکتری واقعی یوسف علیه السلام باندی دارن سورت ممتازه پا خوف در دا بابشاه دارن سورت ممتازه پا خوف در دا جیلیانو دارن سورت ممتازه پاکستان اختام محبت باندی جو سین محبت از حالت محبت دیں داران سیرت ممتازے قوم مکر و فریب زنانو بندی داو خلاصه صورت ان سورہ یوسف کا پیو تشریح سورہ ہود دا نارما صلیز ذکر کې کوم چې مرتي صورت کې وی په صورت کې صلینې دی عليه السلام تا چه حال وکړه حال یوسف اے ندیل السلام په شان د حال یوسف علی السلام وی یوسف علیہ السلام د څنګه خپل لرونو داخل مې نه شوړل وو دا غ رنګې د امکریکین منطګه مکینه وشوړي یوسف علیہ السلام د لري ورځې څخه یې ټیری کړی وې نو تهوون د لري ورځې په کی یوسف علیہ السلام خلار اڑله ته یې ري راباندی و تم تیزی تو یر یر بزین. یوسف علی اسلام باندیس سنگ رونو در غلا ازام لگولی و تیرونو ویوین در درور ام مخی غلا کری دان. دا, دا پتاب ازام لگی، ساپ و بی, بی بی بی ازام لگی و پیشار رضی اللہ و طلن علی جدلی داران یوسف علیہ السلام پردی وطن کی آباد چھو مصابہ امین کو پردی وطن کی آباد چھو او نبی علیہ السلام مدین کی آباد چھو ملگری شن سنگجی یوسف علیہ السلام کرونا عجل چھل ملامت چھلورتا او موافیانی تیو افتری سب کسید آمکی والا دا مونږه تاسو ته جذبه او تا ودار به وګرځو ملامت دې کړته او تاسو وکه مشري وي څنګه یوسف علی السلام مرونو به امهاتې نه هوښته دي دا څه به ځانهم معزني مشرکین هواري دا یوسف علی السلام او سلام هاه معاف کړی واده ورته ویلو لاتری با علیکم اليوم ذاتسی بے ہندیدہ مافیوں کی او نے بیارے سنا فاطمہ کی اور زلیمو جہاں خبروں تم جمع ضرور ہم کرے والا تسلیم علیہ السلام یوم دارن کو صورت کی سرور قسم نہ شرک ہر رت کی شرک پہ علم شرک او شرک فی عبادت و شرک فی علم باندی واقع دی یاکوب علیہ السلام کی دخل زید حال نه دے خبر شرک فی دعا او شرک فی تصوروخ او شرک فی عبادت باندی واقع دی یسوف علیہ السلام یا خپل ځانور سره پیار نو خپل ځانې نشو غلا خلاصهولی او دې باندې خلکو توالي چې خلکو د الله عبادت او بندگیو کوي وجته سمې صورتکارو ترګنددان د دې کې واقعې په کلی د مصاحب دیوسته سره دران ذکر کیږي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم حروفه پیدا تون گلا باندې الرحمني جام مې رباني کړې دا بيان دا وم تهرو چې توي صورت يذ کېږي د سستي مې رباني کړې دا بيان ديجا ته پري باندې عمل کول توفيق د توفيق ورته او خصوصی مې رباني ان توي صفه عليه السلام باندې پیاعو عليه السلام باندې وي السلام اره الله رب لې کوې وي په معنی کا آیاتو الكتاب المبین، دا آیاتونا دا کتاب واضح دی روخان دی، کم سورت اول که مبین دا شی، نو اشاره دی پری سورت که داتی واتی و بیانی چاو بفل سورت که نبا. انا انزلناه قرآن ناربیان، ایت انام را لگلی مونگا قرآن شریف عربیان پارابی جبکی، این روی تی عرب واضح حجبا، عربی کم عربی زکوه چی داتی عواضح حجبا دا. پختوه ده نور جبه دمرا خلصه نشته. پختوه که ترور هم چه اما تروره. د پلاو طرفه و مور طرفه. نور دیر نمونه دارتیوه چه پختوه که دا غیه ده پار خلص نوم نوی. عربه که او سنو ده جدا جدا کتم. کم از سر از بینه دا غیه ده نومی خلص نومی اخفیص نومی دا غیه ده نومی شاید نومی. مختلف کتم نمونه دوخانو ده پارا، دزمرو پارا، هل پیز فصاحت دی. عربی کې ډیر زیات دي دیوځ نوټه عربي ولیکي روحمانی امام الاسلام صلی الله علیه ابن عباس رضی الله تبارك و راد ذکر کړې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو احق العرب بالصلاهۃ لانی عربي و القرءان عربي و لسان اهل الجنه عربي ذو دارب تراگری و جنامینا کوي لیاں نی عربی ان زو مربیما والقران عربی اللہ رب القرآن الشریف پاراوی جے بقرہ لے گلے دین زبان وائل جنہ تی عربی دن جنتیاں او جبا ہا اومربی و ذو سوارب تراگری و جنم محبت توئی نیو قول اور امام دا دین قران شریف د نور جب مشته دي نور جب څنګه د بیا رځ د کریستیا जातो کم ذکر کړی دي پرابین علاوه نور جب ته مشته دي د رې ځان د پاره داو شریف کوم دا ذکر د روس په اشاره راځي و ان هو لفی زبر الاولین د قران شریف ذکر ته مخکنون کتابونه کې مو مخکنی کتابونه پرابوی کینو نور جب کیو ایبرانی ودي چې وو ומאلمی کې قرآنی شریف دې عربی نه بغیر نور الفاظ نشته. هغه څنګه اسراییل له صف چبازنمو دا ایبرانی له صف زیاره نور الفاظ او دا څنګه چې عربی ورته ویلې شي نو دا اکثریت ته وځنه ورته ویلې ده چې اکثر قرآنی شریف هغه په عربی کې دي. دیم کوزه علماو دا د قرآنی شریف صفاف عربی کې راغلی بلې چې په قرآنی شریف کې نشته. او هر خلل په هغه کې څو دا ایبرانی له صف زارې نپېږي له لفظو نو دا اصلا لعربی الفاظ دی. و دا نور و د دا استعمال شروع کرده و. او دا روز دا عربو جدین اغیر لیتا گی نفلانی جی بی لفظ دی. او دا دیتا قصیوی الفاظ دی یوی جی بی بی بلجبک استعمالی خلقو دا دام کې کن دا دفل جی بی لفظ دی. اکسنگ آف طور باننی ننزبا دا کم خلق استعمالی نصاری دا لعفاظ دی استعمالی و دا دا الفاظ د نقص د الفاظ دی هغه د انګلیزی وی د بری ای وی د بری وی په هغه په تو کې استعمال کیږي د قصدي رجب استعمال شولې یو جی د الفاظ په بلې دغه کې استعمال کیږي دیوچنه عربي اصل قرآني شريف او صفه عربي کې دی او ځکه ته ویلی شو د فلمي بلا اصل او دغه عربي او خلق د دې استعمال نکري خپل نورو سرو ګرووم نيکنه را لګلې نو قرآني لا لقم دي افاراتا فنون کتاب توکل کارواخلی نانو نقول ثالیکا منغا بیانیو په تابانه احسن القصص خیسه قصا بیان قصص دا ما کتاب دا څوک چې څنګه وی دې څه سلام خیسه قصته دې څه پر سلام کسینه فنون دا د ابراہیم څنګه امکانات کرا وی نور حیوه حیوه په تاریخ کې ملایوی زادو المسير که نجوزی رحمد صلاله ازیج کرده یو خصصه یو خصصه خصص ملیه که خصه تا تکره ده قابز کسره دا دیر شی خصص حکم بیان او واقعات تا ندرسه ده ده خصص را غلی، خصص مبیتی که نه کسان بیانو مونتا با نحسن خصصه خصصه بیان بما حو خینا ایلیه که تصابب ده په سبا بیان اصل قصص ریوسف تول ویلې شي ودي علما ته تریوند د دین او علیاو نه ځات وی ذکر کړی دی او اصل خبر داسن قصص په لیکو اخی دینه تل پراتی دی د اخی په کسو متهل پراتی دی یو رسول ګور ان وی علی السلام دی الغیب دی دا د اخی مصلدا د خپل زی دحال نن دی خبر د اخی مصلته غشتن دی علی السلام متصرف دی یعقوب علی السلام د زی دحال نن دی خبر تکلیف کړی شي لري کولی دارنګ دا کریمه طرف ته چې د عامو مشرکین اورته کې شوې دي شرک الاسماء پکې راځوي دي یا خوب یوسف علی السلام دلته وی بیان کړي دارنګ اختلاف شرک او د ایمان کې هغه بربادي سبب دی هغه ته کې ذکر شوی و ما یومن و اکثرهم بالله الا هو مشرکون دا د اخریمه سېل پکې 파تی دي دارنګ عامه صالحي دې ووري مسلمه عمل صالح هغه په کې ډیر مثال شته اګه څنګه ستاسو هر کوول چې ياګوهر السلام خبر په خپل جمیل جميل عمل دی. دا اصول رخيسته عملي دا امداد غوښتل د الله رب العزتنه دا اصول رخيسته عملي دا رحم په ماسېت باندې مصیبت غوړه کول چې صلی الله علیه وسلام ماسېت کې مصیبت غوړه کوي دا خامله دي انسان تکلیف برداشت کی د الله نه فرماني وله کی دا رنګ غمیر ځای نور په کې ګړنه تل ترلاسه دا رحم دارن ځان د وطن مينو سفر کول مدافقې خخه اعمال pkg راڅي دي دیو جناس سره تخص د رین کوصورت کې ناکارا اعمال بیانې کې دي نه ځانو ساتي د حالت کار دی. دي لداغه ناکار نه تایېږي هر روزي یو کلی نه ناکارا عمل له تخصې یوسف عليه السلام روم کې به انجامه شي دارن د پلار سره چې مګر چلو فريد کول ځان یې پکا دي یوسف عليه السلام روم کې دین دارن پلارت ده دا روغ ویل ده یسف الاسلام رون سنگه کرده و دینه زانه ساته. دارن رور ترکیه ده و مطر و تقلیب که آغا شوول. لکه یسف الاسلام سرچی رون رو کرده و مدینه زانه ساته. دارن ظلم و زیادی نزان ساته. دارن ده خض و مطر و فرید دام بطکار ده ناکاره کار ده مدینه زانه ساته. دارن ده دا غلط ده که اشت ارځې که چې ګیدل غلط دی چې دین ځان او ساتل کله څنګه چې یو ریکه کو یوسف علی السلام هیڅ تک ما دارنګ بچاری چنه مطالبه کول نو دین ځان ساتل دارنګ په دروغه باندې جړاګانی کول دین ځان ساتل دارنګ آزاد خلخ هرته ول مداناکار عمل د زړه چډیر ذکر دی دیو جنا تاسو سره خپل څه لکی بل فریق ته اخلاق په صورت کې ذکر دی ذکر د اخلاق هم کې شي دا دې د ښه اعمالو د نکار اعمالو دا دې بدل نه تاي ورته نیک اخلاق او ذکر کی نیک خاص اخ... نیک اخلاص مولا سره خو اخلاق ته لول دا رم دا انسانات منل لکه څنګه چې یوسف علی السلام منل دي دا په صورت کې خیانت نه ځان حاصل دا اخلاق درته وکی دا رم د خلکو جی وینم لګرو سره انسان کوی داخ اخلاق دي دارنګ مجرم په مقامه قضانه نه کول. کوي لاخ اخلاق لري ذات کیږي دی وې وجې نماز ته تخصيص دي دارنګ د خوبونو اقسام کلی دا وقف کې راتل ذکر شي یوسف عليه السلام خوب دی د بچو خوب دی د جیبن خوب دی نو اقسام د خوبونو ذکر شي دا اقسام له محبت په صورت کې ذکر شي یو سیم محبت یا غلط محبت دی ہم یہassertSame کرے گی اسے یہ غلط دبی محبت اند یوسف علیہ السلام کرے کی اظہار تر مین کہ صحیح محبت دی زوری قوار کرے کی غلط محبت دی جب محبت قامت صورت کے ذکر سے دیو جنازن قصد دی دارنگ جڑا قامت صورت کے ذکر کی دارنگ نفس قامت صورت کے ذکر کی نفس ہمارا بھی ذوق کا اور بد نفس ہونا دیو جنازن قصد صورت وی بیر ځان څخه ما سره د صورت کې فراتي د اخلي د عمل دا د د خوبونو د محبتونو د هر څه دی او جام څه قصد ورته لیکي مون بیان کو پتا باندې خیر بیان بما وحینا اليك د وج د هاغنا چې وای پېمون دې تا تا وحین کون تا غیري کتا تا د دې قراني شريف اگر جې وي ته من قبلهم مخلدینا لم نلغى في انخام خادنا قبرنا تات فتنوى إذ قال يوسف قال يوسف عليه السلام لأبيه فلار فلتا يا اباته فلارا إني رأيت أحد عشر كوكبا يكناً إنما زي أول السوري والشمس والقمر ورأو السبب فأيت أمني ساجرين فلتعان لأسجدك ون كتاب دار سورنا سفوغمين مراد پلار دا نور مراد پلار او در سفوغمين مراد مور عبدالله بن عباس رضي الله و تعالى نهم داخل دين يوسف رسلاة والسلام رونا يو نمو يوسف دادوين رور نمو روبين دا دادوين رور نمو شمعون انزم رورنیو يهودا څنګه مو اشکاران دبل رورنیو دبلون دبل رورنیو دان دالل الدان نون دان دګر دبل رورنیو تختالی دبل نور نیو بنیامین دبل نیو جدی دبل نور نیو اشرا ترجمان القران دار النثر مرجان کی نا نم نے رضی اللہ عنہ ذکر دی ہے کہ احد عشر کوكبن یا اول سوري کني مراتب لرونو يا اول سوري يهود عقلي او نكسي دي وي ذکر کړې نبي عليه السلام دي چته دانت د الله پیغمبر وي صبح موږ ته داوي کې يا کوبري صلات والسلام تم تم سوري تو يوسف عليه السلام كم كم سوري تو خپل کي دي نبي السلام او فخر من سيدا کوان وي غمبر منی دي دي رواجو شي نبي عليه السلام او فخر من يوسف سوري نو مجريانه جيم سوري نو درين سوري نمو الزيال. سلورم سوري نمو زلقة فيفين. تنزم سوري نمو قابض. شفاقم سوري نمو وصاب. واو فير ساعة با نهم سوري نومه مسرح دلسم سوري نومه فاروح او د یاله سوري نومه طارغا د یول سوري یوسف علی السلام په خوب کې لی دیو وا شانت انوار وال قمرہ سوق می رایتم جان خلرا باز نماوی سوق مین مراتبې ترورې و لیکتن غرو ول معنی د شوتی خپل ذکر کړی ده که مور ده د هیل کده هاو قدیتن که وفات شوی وا و مور هم کده آنی پشاند د ترور گرنی یا بازوی دادی عروس یا یاکوبر السلام دا پنکا باندې ده آجست ده وا آلا ترور که انتکم مور ده صرفی وا که مور وفات شلا ده پنکا بان ده آجست ده رئیتون زانق پلالالا لی ساجدین زاند ساگی دار کالوی یاکوبر السلام یا بنوی اے بچیا لا تخصوص روح مبایا نواقو بستان علا اقوة کافرون استابان دی فا یکیدو لکا قیدا فس چل بجو کتا تشل انا شیطو انا یکینا شیطان لی انسانی دا فارد انسان عدو هم مبین دشمن دیخکارا وکذالک اجتبی کان دا سیغورب کتا لرا رب کاربستان ویعلم کافو دنبو کتا تا من تاویل الاحاديف د انجام د خبرون د غفو بوننا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى قُرَبَتِكَ نِعْمَتَ كُلَّهَا وَعَلَى آلِهِ حُبًّا فَضْلًا وَإِكْرَامًا كَمَا حَسَّمَهَا عَلَىٰ آبَائِكَ لَكَ جُكْرَ كُرُودِ لَا تَمُورْ كَرْمِنَ قَبْلُ قُمْ شَرَانُ الصَّامِقِ إِبْرَاهِيمَ وَسَائِهَا آبَاءِ إِبْرَاهِيمُ وَإِخْلِهِ مُصَلَّىٰتُ او حِكْمَت <وَالَعَزَادِين> يجي طبيقان تالر والله رب العزت غره كي ده غره والي فصده نغاوذ لماوي بن نبوه تي دل اللح وطاة نبوه در كي دوين غاوذ لماوي بتجوده الهي كامو قاتل رحم اللهوي كي دارون وداولة تفسج دك بانده كي يجي طبيقان مراد كي الله رب العزت تابو اجت تي وطابير كي تو ورکولي شي ده خوبهنو او طابير الاحادث ده جه مجاهد رحمت الله علیه نور القول دین زه خوبونو تعبیر دا باور کولی شي تعبیر رویا د وګورو تعبیر ور کول دایم جدا علم دی الله را زه چې کاتہ خو شي حارې ته ځګه واچي ودا یو مشکل علم دی تعبیر الرویا علم د فاره ابن سیرن رحمت الله علیه ذکر کړی کم سڑه چه تابیر ورکی ها غدا پاره ده سو سیزونو چه ده انتغای کوشش او خیال قاتل پاکار دی یو چه ده دستر علم او بو حوی ده علم سڑه جاہل سڑه چه ده ها غدا خوبون و تابیر نیشو ورکولی مین انسان د حال نه خبر وي چې چه ده تابیر ورکی کم از کم داغه کرده دلاغه ناستا پالتا داکره لاتورتا معلومی خاندان معلوم ځکه خو کې ډېره اثر لري اکټر د خاندان دی درې چې کله دې تاویر ورته نو په خپله توجه کړه او لري مکمل صحیح طریقے سره و او يدل شي کلورم په تاویر کې به جلتی نه کیږي مکمل توجه وک بیا به وخت زمانہ په غور ته تاویر جواب ورکړي یتي کومې په کار <تصفيق> بل داوی تهون کې دا ضرورت دی چې هغه الله رب دې په تهار وخت سوال کې جماعت پاکستان لا و هي د تعبیر خلق او تورقون شپږمه خبره ده دې بل زیات تر کوشش کین چې کی خلق او تخت تعبیر ورکی د خلقو قاعده والا تعبیر ورکی شپږمه ضروري خبره ده دښمنه دې وږ نه دواز دو کینی دا وږ نه بد تعادیر به چاته نه وررکې نور دا شر بعض نور له کري دي سووک چې د تعیر غواړي هغه دپاره هم سوو شرکونه یو چې دی د خوب تعغیر واړي ن خوب دی چاته بایان کې نو یو خو به هر چاته بیانې نه نو بیا ته فرم لا ک لا یخب کار سره چې د چامینو محد دیوک دخو خوغ دی دا معلومه دا اجازه ما فائدې لټي نو د څه دې توبه بیانې زمين کې د خو بیان کې نو پوره پوره و بیان کې تمه ځاتې بفتینه کې نذیر اسلام فرمي اعلان دي هغه سړې دي یې د خوب خو ندير دېلې دوی مدد لري دي یې یو شانت دي او د بدل کې تبدیلې کوي دا چې کله خوب بیانې پوره صحیح طریقې سره څنګه چې معلوم دې داری بیان وو دریم کله چې دا خوب بیان کئ مده یې زړه دې تا اې وی غنواړي تاسو روښه اکثر هغه تو تاسو ورته خپل نتیجه هغه ځای غلته مده دا څو ورکی بل تعبیر زیات شتې خوونه هغه وی چې کله سره پودا سیستم یې دښپی او دښپی په آخره هیصه کې دی د سر چې بیا انران فرم ان نه د سر روغ یا بلارډې رشتیا خو ها هغه د سهار پهوقت کي سهار ته چې کوم خوڅومه نځوي حو مرباده زر کې او دا رشتیاوي او څومره چې سهار د لروي هاو مررب د روغوي او زر به نه واقع تتيږي د ده م پلارې چې کاررکي خوب د پهې ت د امو خوب دا پدری ختمه دی. یو خوب شیطانی خوب دی. شیطانت انسان تا وسوسی غرزور شروع دی. پا یو خوب, خوب, خوب, خوب کی انسانو کله کلسه کله نو یو خوب شیطانی دی. وی خوب کی انسان درد اصد کارونه او کی. نو آغه پا زین را تاویگی. نو هغه بیاده شپی خوب کیوینی. اكثر سکول <سؤال> ته کې ځای کې د سکولم خووبونه ویني مدرسه کې هم دا خووبونه ډیر ویني دا راغندې نو لا کارونه ویني دراغم څړې شي د شپې غاده پټو کې کلو غوښر کې کله ستېږي دا څنګه چې راپارت کې دی لاسټوي نو اکثر ترې ته درځي ترڅو کې نو شپې هغه بیا په خووب کې ویني نمبر د لاهره کلیدت طرف افنه یو خوشخبري وي یا یو کار نه بچول په لاره مخکنه د انسان ته خبر ورکړي څنګه د سړي سريطي کراجي نړیوال اسلام پر مهال د شیخو د نبوت شپق طریقې ته مهسه دا وروته که ته یما بعض کوي یا نوور ګاندې وایې تر هغه په دې ته ری روایت ته هغه شپق طریقې ته مهسه د نبوت لمره او ځکه ذکر کوي د نړیوال اسلام د پیداېش نه مخکې د نبی علیه السلام مور شپل میاشتی به دقتا تی خیصه خیصه قوبونی لیدل. دیده ما ده خیطنه یو راناوزی و ده طول علاکیت نراناشی او کله با د نبی علیه صلات و سلام مور دستی به دل گینی که او دقتا تی به شروع شو. ده شپل میاشتی که نبی علیه صلات و سلام در نبوت بریش دکابه بانسکسیم شن و شوک تلویخ مدرین دی سقوب اللہ رب رزد پدیتر انسان پر دشارت پرکی. مخی تیر شمصوری یونس کی لهم البشرہ پر حیات الدنیا. زیر اللہ پرکی. او زیر رسول نبیر اسلام پرمل اروی صالحاتو یراع المسلمو او طرال رو. زیر دائی او انسان خرزان دا پار پخبرخی پا سخیل سقوبونوینی. کل دی جنت کیوی کل چدیں دی بیت اللاشری ستلیوی کل نور نورت دی خیق بیانینا کئی. تو اینطلاع زده پا بارکی خلق خقوبو نویلی دا اللہ <سؤال> زیر ورکی جو رویت کرا دی نبی علیہ السلام <سؤال> فرمیلی زحابہ دین نبوات و بقیت المبشرات نبوات خطل اللہ چاہتا نبوات مورکی و مبشرات پاتی دی صحابہ تقول که دا اللہ پیغمبر مبشرات زیر تشیدی نبی علیہ السلام فرمیلی یروحی صالحة تو یراع المسلم اوترالو دانی کمل خوب دے خیصت خوب دغه پسپلوینی یاد لپاره بل څه کوي الله سبحانه انسان ته زیرې ورکي مخوب درنڅ مخوب ته الله را بر عزت تل تر انسان ته خوشبريخوم ورکي بلغه وګونو تعویر دین اکثر ولا نوی اکثر اکوی تکما ولنه تعویر څوک ورکي دی وزن حدیث کی راځي نړیاله ثنا فرمي پیار چات دې کم کمي په سیبیلامه یو هکو مگر چات دې د سوق ته محبوب تر یار چاته و یی داړو کوم دې وکسته دی بانک کې چې نه په وځ دا یی نه تاسو غلط تعییر درکې غالم دکلي یو کا څو بولی ده اوا ته چې دې تعییر تپوسته پروان دې یی دی تپوستر شیطان اور دې شر کارا غلې وی چرته زی یی یو هر یو خل ملی یو عالم زمہ دی او په ماته دې دا تعییر درکنه وینتا ته نه اندم عالم ته تپوسته کوم دې دې دی ویماله یا وخت په مشرق کې راغلې مغرب یتهن ورته خله کښې دلیدل نه دنیا کې یو مشرک و بل مغرب کې خدای علیم دې لارو و خوب خو مې دلیدل دي وي په وی نه او نه مې دي وي ستاسو تا دې درا په یو ځواک او شوونې شيږي ګیندا خلاطات او بادشاہت او سلطنت او حکومتې در ټول چې دومره خپل لري دا دې کنه کلا و تا دې له علاقہ باندې مشرې دي نو اکثر خو دې خبرنه تعبیر څوک ور کی نو چې مق تي وي خپل و تایبین دا یوزان له دی خوب انسان حالات ز قتل لاهی مطابق تابع ورکول اونی تیران مثلهاله ته یوزلیو سره راغی ورته ویزه ازان کومه خلق ته منزه د قراره ورته ته بحث کی زم سره ورتراوی ویزه ازان کومه منزه د قراره کتاب باندې بلغله الزام لگی شاګردان اور ته یو خوب ویلو او تاوت د تا دیل دی نې تیرې نامو په لاره په مې د اړوندې کډې چاډې نکمل افتاری دي نو اذان قران کی ذکر دی واځن پنن سیاتو کې جال ماله <سؤال> کل زامره سوره ته هر شي ذکر دی او اعلان اذان مراد حج په لاره مې ویلند الله په دې باندې حج کې د زم طریقې به دامت له کلمه اونډه افتاری چاګل کی به نه کومه خلق خلک له کلمه راځي نو قران کی دی فازن موذن ايت علي انكم لطارقون ور پټيال ازونه کې تاسو وغواښ کړی ده زمکه اعلان د غلام ورڅي چې تهمت همکته کې مجدواله تهمت پټي په همکته د غلام ورڅي ولګي غارنیو کړي او ترازی خو ما زم ما په خپل باندې ګرځو باندې ورته یې تابانه غمنه مصیبتونه ډېره راځي او ولنه غوته چې څنګه تعبیر وکړو یو حاجو ته او بل باندې چې همدا کچلوشي چې په همکته ده چې زم ما په مخ باندې ګرځو باندې ورته تعبیر ورته وېدا باندې غمنه مصیبتونه پرېښې نه مزه یې او دویل څه شي دیل تاسو نو کومه ده دا ویل دا کومه ده دویل تاسو څه کو دیل نه رښتینی وجوه یم عین عليها غبره ترق و خطر وعلیکم منقره الفجر سرياباس کی ذکر دی یانمیان مخونه غرد او بر بفي غم دل ببین غرد او بر دویل پدیره چې انسان دغه موتیبه ترسي لکه ما نه پځاغه باندې موتیبه نه راځي خو چې لن اهل او دا یوجبون دیل نه دغه در واقع دغه مشهودی تو عابیرو یویا کی تابعین کې مستین رحمت الله تر تشوي ترې امام کوہی کرامو ته نو خلک بحثه راغله مطلبې حقوقونو د واره کې هغه ميزه معلومات مستین رحمت الله عليه راځو تندای وي وینم په کوټه کې رکعت نه نيورل شوې دي د مولا راغه څه سات پس بل موسم شګلدار ورته نستی دې ځمات ته نه نيورل شوې دي هغه یو چې راغلې یو خنې راغلې یو نورته ویزا د څه دو کانونو خزانه سم د دولت څخه دا څرګنده لري چې یو کتل غرادي کې جې ډېر روای پراخو راوایيږي دا بل چرای ورته وې ځوې درکات مت او باز حالت کوي کمرې راوږوي د یو ځان تل لریتاوه دا گرمۍ کې ولوبې راغله تپوځي د یو کال کې ځوانو ته پېښېږي څرګندونه او تناسوی مخکیم دغه د مخستاني کړيو څخه راغله او تا تا دا دا تا تا او دې تاسو په ټول تما دا کتلاندې په کمره کې لاندې اوربلیږي طاقت تصویر ورکړي لړ جواهرات دا او پاتې لړ شخزانې د قوم د ختې او څاره صدا قاډر ورکوم دا غوټه کلیک تاسو ته راځي وتا اذن ګرځي ملاوه ته فرميه ولیک راغله نه په یخني کې راغله یخني چې سره د اور کریمینو محبت کې یخني کې فائدوي او د هغه ترار اجازه ګرمي کې راګرنې چارو ته نپتې منوالې ته نقصان نشي مننده چې کمرې راوځيږي او ورو ور دي دلتي نو اکثر خوځي سړیکم تایبیر ورکی اکثر نو خطینو دي نو دا دا واه چې دا تر اغلی او سړی ور راغي وې زکو چې وینما وه دې او پای دې مرغن حقیقت ور ور ديو چې ټول ټول دي دا چې په جواب وک لا نو شي دې تن تری دې مړی دي او ورته کسان ورته دندین دي ور چیرې ولې دي دا چې کسان ورولې کې ورولې کې دې څه او تو خلک هراله کلکو یته ورغور او څو خلک جنډی ځان سره خستې اته نو زموږه الله من تا چې ماده د حقوقو رسوم په لیکو شو ته قاتل کوي خلک د تغییرات څخه ځاګړیږي حقوقونو تعبیر الله رب ابراهیم علی السلام هم ورګړو او ابراهیم علی السلام د حقوقو تعبیر ورکول نو یال لمکم من تعبیر الاحادیث او خودنه کتابات ده تعبیر حقوقونو نه من تعبیر الاحادیث یقول مجاهد اسدی ذکر کول د حقوقو تعبیر دی بریم بول حسن بوستری رحمت الله علیه ذکر دی من تعبیر الاحاديث نو مراد دا دا معاملات و انجام به یو انجام, دا کار شروع دا دا دا انجام دی کار دا شروطونه د دې انجام ستړي نو په دې باندې اکثر خلک لري په یو طرف غیری له وګورو کار فروږي اقلمن سره کې چې پنجامه نسوي چې د کار آخر نتیجه او رزل ب سوي الله رب العزت یوسف علیه السلام تداورتي بریم بول زادې مراد احاديث نن ستیر مدارک و رغمانی ما المسیر رحمت اللہ علیہ و ستیر خاضر ذکر کردر زجاج رحمت اللہ علیہ قول مراد انبیاء علیہ السلام حقاقیم خبری کم علومو اللہ رب عزت نسید کیا حقا بخل کو تکیو سالورم قول قول قرطبی ذکر کردی پدی که اشارت نبوت تا اللہ رب عزت گوڑت نبوت کردی ویو پی منعمت او او قراب کی نعمت قدوانده نعمت مراد یا نبوت یا نعمت مراد حریو بکار نبیو سات ې ې مقپل په سا باې والا عالی خوبه او فال دیوې سلام کهته معکه چې کوورورديله راله به وي کاپ مشران استستا مخکې د دی نه براي سااکې مسلام و بشه او یککمت والا اضاد دي لذکانې پو سفا داکې سر دی د واقع د فلسلام کې وي خودې او په واقع دروو زدي کې آیا س نخې د ل دا بارا ته کوونکو یا خلایل سائلین مراتب مشرکین او یهود راغلي نبی رسول الله می ته پوښتنه کوي الله رب دې ګور ستراتو لیکلوه واکه پرार्थ بیان شي ودي علی سائلین علماوی هر یو د بارا کې څو سوالو ته پوښتکی حاله پار فقیر خبرې کوي اذ قال یوسف یا کار کر کیو دی خانه متاینس ته سلام واخوه روزج احب الی ابینا دې خوذه لار دې مونتامن نا دمنا وانا مونغا یو ودللیو اننا بنا یکینن پلاز مونغا لبیذ ولال مبین خامخاف ساده گی اختیار کړي دل سردیر پرم محبت حاصلولو په هغه پغالته طریقه باندې لبیذ ولال مبینا پرکار خداوته ساده تړلی دی د دې عزت نه تلان تلینې کې د دې څخه پرکار راشي نو خو چې کمه څه مون ترمله کوي مون پلان تر ډیرې نه دقو تلو یوسفا یعنی تلو یوسفا قاتل که یوسفر ایسرام لرا اویت رخوه یا فریک دیدی لرا ارزان پیو ازمککی یعنی شار ازمککی یخلو لکم خالیب شیطاو ساوجو ایبی کم نخدا پیارتاسو و تکونو شیبتاسو من بعدیه روسو دا دینا سوال صالحیم یو قوم نیکان قال قائل ام منهم او میلیو ویونکی دینا سر علماء مراد دین یهودادی او څه څنګه قرآن دې تر کې یو لامه شرور یو لا تقتل يوسف فقط لو يوسف عليه السلام لرا والقهه زويد لرا في غيابته جو بي يو شار بنجر جوور کوي کې غيابته الجو تھا او مه مشاركين بي بنجر کيوي زنگري زمکه کيوي او ور تر ها غزمته شار اراګي او جور کوي نو ياتق اتوا خپل دل یو بسی بي سي بعض تجارت اي इन कुल तुम पाइले इनके इतिहासों दीकार लरक उनकी काल हुए दी याद आना एक लर गंगा मालका सीता लला तामन सिद्ध अमान काम जुड़ी मु लर आला यूसुफ आप 12 दिन से पहले सलाम की व एना लहू लनासहून औ इकिना मुकाम काद रखे खैले टुन की और وایه عبدالان دی علماء ذکر کوي لوبي کله چې موبایل لوبي ځای دی لوبي ها بالکل ځای دی خلوبه لپاره څو شرط نه دي یو ځای ठिकाنه نو دا څه چپدینې ځان دی او چې سماج جذبشي عبادت په کولې شم jihad وغيرها په کولې شمه نو کدي لږه کې ثواب دی اګه څنګه نړی درانه family ګشتواری کتاب تاسو وغيرها باندې څلیک کوي چې بلا تاسو بجنګ کوی شي یا که پکاول یان د ذویشتل یا چر چلوول دا که سم چلوول په دین یتېبل اروز الله رضی الله قد استعمال کړو په دې الله رب العزت ثواب ورکړي وین کله یتنیوی اته مشغولیدل غو پاره تړلو د دې نو دا هم جائز دی دله نو نماز پرته که جائز نه وي پیغمبر فنا روا کار باندې څه شپه ته کېدل او که هغه په کې به معلومیږي دا له دې جائز دی ا جائز دی د دینه منه کړی ولو به اجازه نه ځای نه یا غره لوبشونه انسان دا غیره مشابهت د وجري نه کیه ان دغه لوبګی پدې انسان جواری نه کی د پیسو کې میچ او دا بالکل حرام نه دی کې لوبګی د ژوند حرام دی دا وخت ځای کورم پدې کې دی اته بیا حرام نه دی راغې په حرامو کې لګیا شو نه ګار دی زموږ انسان په دې پاتې کې دلته دا نه ګیلته مو سپاتې کې درس پاتې د ټکرکټو لګیږي د بیا تاسو لپاره حرام دی د انسان په عبادت کې چې ګمه نه راځي نو خامخو نه ځای جایز دی او د عبادت خرابیدل د دین کې خرابیدل جواری په کې کولا یا په هغه کې کتناکه څنګه ګناہوں نه کېدل مثال په تور باندې غلط میچونو باندې کېدل بچوازيان او ډیره فارګر کېد یا د دې لپاره چې انسانان خلک په لوړ شي د خلکو اویا ستوري خراب کی یا څنګه له اوږد رادیو جنگګری په کې کېدل له کار کولو ته دغه دغه کله که چې یو او د بل په تا په چې دا کی لو ګیدل لا دي او ګناه ده او کدا ان صحت د فارک تللوب کوي هغه جائز دي و انا له له حافظ مثال په باندې جواري او را خبر شي دا بالکل نظر حرام دي یګین مخه مقادله حفاظت کوونکیو قال اولی اپ کو سلامین لا یحزننی یګین مخه مقا غم ملکی را ان تذهب به دا چیدو بزیج تا سوزی لرا و اخاقو زیری کم یاکو لحظی بو چوب افرید لرا شیرمخ شیرمخ یا خو دید اکی شیرمخان جا سوزی لرا شیرمخان جا سوزی لرا شیرمخان یا یا خو السلام سلاحه سلام خوب کلی دل شیرمخان و غیری جنو خلو شیرمخان و مراز مدخترونی و و انتو من و غافلون او تا سو بیدینا نا خبری قال و وردی لئین اکل افزی ب ونااح نوومونگ يو ليو هن کنن مو پدا او وقتت کي ل خاص ترروخ خا مخطانان النبييو فما ضذهبو بهه هر قراررا چې ب ترديپ سلام لرا جم مع ي جالو هو واجمه او را مشولدي مدار پوئي ۽ پلوما پالو من الأذا را مشوعجل تقلي پرسيي۽ جالو هودا چگر د لرري آیاياجب پاشار بجر کوه والحين اليهم و دتاوینه مراد سپورتیو روحманиوي مراد څنګه الهام دي ځکه موږ تاسو وګورګو چې دغه یوسف علی السلام ماشوم دي نبوت او تعریفونه یې او شی ویو الله تونا به انهم به امرهم قام قبر خا ور کتیدې تا به امرهم فکان دی باندې حالا جاده وهم لا یشورون او حاله چې دی کوی یوسف علی السلام لريته کرزي دی پلارمو تدل تکلیفنا رسول ور ورکول کله چې کوي کې ورزوله کړم یورو تمنات کوله بل ورته ردی په ځنه کې او ورزول چې او ورزول نوابینه منذر رحمت الله علیه ذکر کړې کوي نو ایوسف علیه السلام دې خبرو وکړ ما کال هټه د وخت و یو ان علی كل ميت الوصيه تصنع <تصفيق> وصيتي ايرو تاسو جماه اومیده تورې دې ان ترڅو کې قولون و فغار ولا فغار ولا ودتي وما ليا يوسف الصاوه جسم شوي يوسف عليه السلام ورتوي اذاجتمعتم كلكم فاعنص بعضكم بعضن فسروني وحشتي اذاجتمعتم كلكم تعصوا تلاقوا يذرج مشي فاعنص بعضكم بعضن قال لي بعض كريمته وي فسروني وحشتي عاشوا جماعه يا وازوالياتي اتمسكم دو دوري وازواج اوردون و اذا اکلتم فذکرونی <تصاف> جوئی کلچ تاسو <تصاف> خوراکتو اینو زمالو بیادوی تیمونگا دیده چی خوراکتو خوراک باوتو گیوی درین نمبر و اذا شربتم فذکرونی آتو شتی و اذا شربتم کلچ تاسو غوبت کی فذکرونی آتو شید زماتن دا یادکی چه ابا غزی خفا گیوی سلورم و اذا رایتم غریبا فذکرونی غربتی را هم غریاً چې تاسوو غريب مسافر س بینفض کرو غوربهي زما دا مساافي زما دا غریبي یاد کوي پنظم و را هم شببااً فض کروشبباوي تاسوو چې کله یو ان وي زما دا ظانیم را یاده کوي چې دته یو ظانمون کوي کې غورو دی چې ما کتهوي د وااپ مه د دې د عمر خبرو کې په اوکی باوجود د دې کې دا موږ 19% د ختې د وی لا روان شو نو هر کله وه کوم د تا پکاره دي چې د دې تا خبر ورکې دي نو کوي کې وجاء اباهم ان شاءان یکون اراغ بي اباهم پلاخ په سايشان دما قطن کې یکون چې وی جړل ايشا یکون مالونی کې لا جلا دي د روغ جوړا دا پسو کثم تصير قوتي بيد الله عز وجل وثم کوذ ذکر کرے دے جڑا کلو اس ت مبا ندا یو الخذکا من الخوف یو انسان دی يرد وجن جائی دا اللہ ربرزت نی یریگی یا سیرا راشی ذیم دکا من الجزع د فریاد وجنا کرے انسان ت کلی ذمراشی انسان د هغې برد ش دی شي انسان په جړه شي درک او من شي کله سړی د ډېره خوشحالي د وج نهمو جړي اکثر ونه خاادې ووي نواکثر مور کار چې هغ په جړ د خوشالي د وج نه د خوشالي د وجه هم جړه را ي په د لیر نابې سرم تلووررم نمبر دک غا ریا. دیاکاری د ووجه انسانته جړه وروي اکل اخلا اکنین دا اغیف و مقت زان پا جڑای تی تی خلق و یا ال دادید اللہ نا دی امام قورتبی جبدالعی ابن عباس اندر سلور جڑاگای نخل کری دی زاد المعات اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب دی آغا ایک نمبر صفحہ کی لط اختام دا جڑا زکر کری دی زاد المعات ایک نمبر ایک الله چورس دی اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لط اختام زکر کری دی یو چې انسان ته جړه وردي د مو... د د ز د نرمواري د ووجه او د رحمت د ووجه انسان نرم شي او د الله را پرزت رحمت په پا چا پان و شي د یو رحمت دا دی چې انسانګون ک روان شي د یو جااړي دویم د خشیت د ووج انسان د الله را پرزت دیې شروع کي د د الله را پرزت د یرګ ووج نه جاړي دره ما د محبت و در شوق در وجه نوی که سره یا سی شوق و محبت وی نو کله در شوق در وجه نم سره و جاری تینزم د خوشالی در وجه نه انسان مانو در خوشالی رایش و جاری تینزم در وجه در مرض نه انسان باندې دیماری دوم را سخت شی در آغه برداش نیشو کل فریاد او جرای شروع داګم داوته راخذن او داګم نه چې انسان باندې غمځوم ر라이شي انسان برداختي شي کولی اخر فجړای شي وووند د بوزلې او د کمزوري د وجنم پنسانت جدارل دي دومره بوزلې وي دومره کمزوري وي چې مامري په وی نه دی بیا جاری او یریږي ما هیڅ په خپل بوزلې ځای ته وی نو اخر کې لږه نو یې دې په جړای شي باز وقت که سالوی مامولی که ده، او دیتم بینیشوه ته، او که تاری کم تی کوادو که چه را پیره ام دیگه اپا چه گوشی؟ دا بودگلی دا وجه نمچه ده ته انسان کی جره را از دی. بز دا مناثقتو دا ریاکاری جره دا. دا مناثقتو ریاکاری جره دا چه ده دا خلقو پمخ چه بینزن پجره کی. دیده پاواشی خلق را دا قصره اووی یا خلک زمان تا ری نه هم نمبر د اوجه تو د مزدوري جران په جاله چې دا وړيرو دا کرم مله اوسه ته په مزدوري باندې چې دې خلک به په جړاب باندې او هغه ور په جړاګا نه کولې څنګه هغه دې شریف کراجي نبی له اته نام فرميلي انما يعذب الميتة بمتاه اهله هی ميتہ جړاب باندې ورکول شي چې خلک په جړاوي ورتازات ملوي ګمړي ته اغه حدیث مطلب دا دی چې مر انسان مر خلک هغه په تجارتي جناغه باندې دیږي کې مرې ګنہگار غږی خدای روح په خلکو په سیګیا اصل دا حدیث مطلب دا دی چې حالت په خلکو او دا وسیتنه بالکل چې مرش ما په وختوخه جراګانی کوي او ټول خلکو مخکنه پیسې کې خلې چلاوه جراواله خلې جرازم کاري خدای به هغه ته ورتوي نه مزدوری او اجرت جرا به و پیسې باندې جوړې لزم جراد موافقت د وژنې یو څه جاري ان انسان کاغ باندې ضرورت دي نو ا څه د موافقت د وژنو جاري نو خلک په جرارو مین اکثر څه سبب نن, نن خبر. خلق ده ده ده. ده دا نه خبر سیا خلک وله جاري خو دې بل په جرارو مین دې په جرایشی د موافقت د وژنې دی داله څهونه دي هغه چا په یو طرف جراب باندې دوه کېدینې پټار کوي قال شورین رحمت الله علیه یو دل دا قال یو فیصله وکولی یاورځو څخه ورته راغ او ډیر کو سیلګو سیلګو جړل او ترې زم ما په چری پلانینا غوسته ما سره ګولم جاتي کړې وې الله چوره رحمت الله علیه او دوی ګواهان راولې جو او ستاره لاړه ځتن ورته وې د تومره جړلو تور ته ګواهان راولل د دې جړا کا شنو پتا د لا پار فیصله کړې وې الله چوره رحمت الله علیه او د قرآن دی ویل جناب حضرت یوسف علیہ السلام د runم کړي او واجب او باغ میشایې کونه فجرال خود د کیدلارو ختمی فکر پدې تو سوچ نه جڑا کوی چې غوان راوسته لښر بیا کتل کوم سره فجرابا نه تسهلی نکې و واجب او باغ میشایې کوون ارال دې در خپل په ایشان په وخت د ما ستن کې یګ کوون چې دې جړل باندې دې یا جاناه پراره زمونږه ان ذهبنا الى النار و ان داروا ان الناس بيقوموا <تصفيق> يوبل لما فيت السباق من ديوال يوبل لما فيت البلوت ثول و تركنا يوسف ابري خرم يوسف عليه السلام انما تعنا ده تمام ترى فاكل هذيبو فصخر دلر وما انت بمؤمن لنا ليتزم خبر بان يقين تو ان کے اعتماد تو ان کے ذکر روز کریں اپ خاطر خزمون ري ركی قسم باخودن تب عقفركم کہ تم ما پخلی یقین نہیں نارته پته زغار هرغه یو په خپلې کپلې خبره یقین نكی لهبل څخه یقین راشي خو دین درو ویني او بار بار کاته څه خبره یقین نكی ولو كنا صادقين اگر کې مونږ رښتونی او جاء ولاقمي به بلا من كذب قاتل او قالقمي په قميص دې باندې بلا من كذب او وینود درو جنو باندې دې درو جنو نیو دې درو جنو نیو لا د ګډ وغيره حلال <سؤال> کو داغي به نه پیولو دې بلته ویات لو ګمان کوڅه خیسته بلکې خسته په تعامل را نوسو استاذ عمرایو کار په صبر جنمیل او صبر جنان په کاروبار خسته وی یا فهمي صبر جنمیل زمما کار چې هغه صبر کولی تاسو هرڅه کری او زما صبر کوما صبر جمیل کم کوي دی صبر جمیل هغه صبر تلیکي دی کله انسان صبر فيه خسته شکایت کوي اونې کی صرف الله عزوجت ته شکایت او فریاد کی الله ته فریاد ومو مخلوق تا د دخله دې دنا خارکی خپل مصیبت او د دماغ خارکی حدیث خلاص دې بیان اعلان فرمیل من كنوز البرکت مانو نصایبه دني کو د دا قانون دایلی انسان خپل مصیبت تکلیف دا دا او مصیبت تکلیف کوت کی خلق ته اونوی زده نه کوئی قانون دې الله خدي اجر بیرور کی او کله ته خلق دې مخلوق ته پر اکتر د مصیبت په ټول هیڅ نو اصل اختلاف د اجر خراب تکلیف الله تعالی دې فریاد کوا دنیا والوں ته مختار څاو څنګه دې مه په څا وړ نه علي راخي امام احمد بن حمد رحم الله وبركاته راضي کړو وفات شید زه کاران دیم چې زيرګي کوله تاسو رحمت الله علیه ورته تاسو ويامه ثاني دې په څا وړ نه جمیله کې راضي تر دې پورې امام احمد بن حمد رحم الله زيرګي بنه حتى ماته د ګورج موکشه او به زيرګي او نېټو دې ورته څومره والله هو مکان والله عارف دې دې کې اون کې ال سفون پا با چې تاسو بهیان ووي جه یاهغ ووقلا فر سرلو واري ده هم پولږدي واري دهاصل کې ویل کږ جاته چا هغه د حقو د مواري هغه سواالشي یو معاهر دی مااهر عرب کې اتته ویل کې جغلي اووا شوي تهغلله را و او واري چې څوک د بو انتظاندي فر سلو واري ده هم پهولېګ مشکې خپل انوبو والله ف لادلله د څې ورځې لپاره د ګان قالیا خوشرا یا خوشرا هاي زیرې چا ذکر کړی یا خوشرا دغه قافله مشل نوم وکړه خبره ده یا خوشرا د دې زیرې ای زیره و زیره ها دا غلام دا غلام دی واسر رووږه ځا وړکې دیلره بځات او سامان کې بځای یو څه سامان یا بځا مانا کبي ځا فشان سامان کې پړس والله والی ممب مععملون او الله را پرجز پووه دی په حال سانېجنې سامن کي وشرهو بې سامنې بن دراه معدوو ده وشرهوه سر کې دی لره یاواست د تااکې والله یووسفل اسلام ب سامنین بن په قیمت پوټ بااندې درای نو معدوو به ثمانیم بقتن یا کو بقتن ورطا دی وجن ویلی کی گی. بقتن یا کو ناقصه. ناقصه پیسی دی تور که جاژی پیسی دی تور که اصل اسرو در نو. کوتا پیسی وی چاگل لانی قیمت و علاوی. خودی حاغم واغستی سر و یوسف علی اسلام بو کولی مقصودو. یا دوین بقتن حرام و حرام ویلی کی گی. دیتا حرام زک ویلی کی آزاد تڑی خرکول با جایز نو. یوسف علی اسلام وا آزاد طریق هرڅول د پیسي دا د حرام دی لکه نن سبا چې څنګه بدماشانو دا چې خلخ خرڅي لا خرڅي عقلي او خرڅي یو یو نه واغی بلبل نه پیسي پیزي تاخري نو آزاد طریق هرڅول د حرام دي ځکه وختونه راولې شي بل درایم ماذورا سو درایم ماذورا دشمیر ماذوره کې اشاره او کا چې لا لګو ځکه قبلې موږ سو ته فرمایښل درایمو دې پیږه باندې خرڅ او لږو ځکه عرب چې کله زیاتو هغه بیا سله او چې لږو نه هغه شما معد ته ځ کاري ششته د شمرو ځکه لږو اک را مت د نرو بعد دا چا اشر نه ځکر کړي څ به چا دوی او چا سر زییک کړيدي او لغو ی سل <سؤال> سلام پهقیمت چېسو وکانو ف من ظاهد اوغې د بیاې راغنا پهې باره کې جن پیسوو سره شوک نوصررف سړه اسلام ختملوېتیا او ییندې وخت ولوقال الذی تراهم من مصر الى نسائه ذاک وی دینو سرواسته بعض خلکو د دې باریک ذکر کړی دی یوسف علیہ السلام باندې شروع شو او خلکو ځای حذر او ځای عقلستن ولې ځنه نوم رلونه و ځان سره چې یو جړې د الله تراغت له خشاکه چاره تفوز وکړ قضې وې زما یوسف اخلا نه وارته وی هغه لپاره خلک لګاړي ارجو کوي زیا خلک داخله ما څه به فدیږي له خشاګ باندې واپلی وي کوي نخلم کمه کمه لا تا وقامت ورجوې ما شوګل <سؤال> به صفه غوږی ما خپل کوشش کړی دي امام یو ګيري راوړی دي خدا واقعا دمر سنندن مزبته واقعنه ده وجذابې سوت له ټولن مخته دی جوړه بیت په تلې شوینو څنګه بعضا هر کليلی تیموتنو ورکول دې هغره دې هغته کې چې د اسلام او پیغمبر جوړېږي یو څه غره جان ته موږ ورته سملاوشي موږ نه هغه پنځه راځه چې دلته راځم چې وي اصل او تصویر مشهور په عزیزین ستر باندې وي نیمراتي خلخ پرې تا اجريني مطواو عزتمن کاځه د زدنوم دخ زنوم و راایل مشهور وا په زریقا باندې نو اجريني مطواو عزتمن کاځه اچایان تا نا بعض علماء او خیران او یو دا وموخيارو تر څیړ مار قران او روایت دا ذکر کړی دنیا کې ډيري او خیران تیر دي یو د شهاب الله اسلام نوراني پلازې ډيره ښه مخوره ورکړي وه اے پلاړه ان خیر من الساجل القوي الامين چې څنګه او ګنسی نوکر اسلام نوکرونی تا طاقتور هم وي اماندار هم وي نو کار افاده خبره ضروري وي چې طاقت هم پکی ځکه نوکر خو سره کار لنيسي ذکرني کوي او څو وي دغ دامالخ <سؤال> د ورته چې غرموي نوهو س او تلو دي او نوقع خو راپور سری د خاام کار کارونه را ي نود چې دی بیا به خیانتو کې نوقا دپار دو کارونه طوي او امین ضرليوي او فبر انسلام لنو تداوي د او بدي الله ثرانون د پخل جونې عمر دي الله اوسم خلیفه جوور ته ه اختلافې پیداه شو درینې داېدي نه سررو چې دمم خمه شوه ورپ چې زمن کا قذ ې دي ویزتمن که متواهو زیده ده عصائی انتانانی زیره چی پیدا بروسی مونکا او نتخذهو ولدا یا با اونیسو منگلران وولدا فزیسران او بیعبال تیمونم ذکر که دیح فلزامنو وکداری کامکنن درسی دیورت مونگا یوسف علی اسلام که فزمکه کی ولنعلمه خوزن مکر ودسان من تاویل الاحاديثی ده خبرون ده خفوکون نا والله غالبون علا عمره الرَبُّ لَهُ ذُو رَبِّ پاسکل کار خپل څه څنګه ولا چناثرنا چلا یالمون اجنزي عقل كونانه کوي ولا نابلغ شذبو هر کله چې رسول يوسف عليه السلام ځاني پېتا اشذبو ځاني ته مراد دې نا يقل دړي د شقال زمانه ده مجاهد رحمت الله عليه فرمي سديوي مراد دې د شقال دي چې دړي شقاله تورته ده درې خپل زهاکر رحمت الله عليه د هاو شقالته مرادي واشهد ان لا الہ الا اللہ احد سنہ ترد شو کارو کړی دا زمانہ کولګری مولا خپل دی احد سنہ ترد شو کارو کړی دا کوم وخت دی د ته شهد وی لیکيږي دغه سید تاور کومږي تا حکم نقل مندې نه مراد دې آزاد دې د خپل روحمانی ذکر کړې دی حکم نبوته ول علم الشریعه ته حکم جو کارونه یو امر ته موتر ورک دین ته د شریعت علم امر ته فرمي مرات دين افوها او م جائے تو رنگ اللہ تعالی فرمائے مراد الدین عقل اور نبوت دی وعلم و فہاء و كذلك نذر مسلمین دالتے بدلو ان کو انسان جو ان کو تا ورا وقت لتی وہ في مرتی گو کا دین ہزنان وہ بیچاں یا یوسف علیہ الصلات ہو سلام بیچاں تو قرت ہے کہ مراد الدین زلیخا حالات <تصفيق> متلیبات گناہ او او جناب مطالبه څنګه کړې وه په دې بار کې ته پیر څرول بیان نور ذکر کړی دي يوسف عليه اسلام مخکې په خبرو باندې دغه کول یوسف عليه السلام ته وی ما ا سنو صورت او وجهکا وایو يوسف بتا ته له کومه خیر سم رحم مقر کړې دي يوسف عليه السلام وترې پر رحیم تو رنی رب ا راته مو په خېټه دا شکل را کړې دی اشاره مخکې مو پسیګا دا قضیا غندز کېند وخت ور کړې دي دوی بیا دوی یا یوسف په ما سنو چارو و یوسف عندها یو څو څلور خبرې یوسف علیه السلام وته وی هو اول شیئ یبل په قبر دا کاوله استاذ یی چې نو کې به خاوي کېږي کله دي قبر ثلاث سمانو په وستو باندې صفه خار دا غټو ناول په قبر کې دی بیا خاوي کېږي او خلق داوي دبال کو صورت ومنسان په صورته باه کډیرون په صورت کې السلام دې چې قبر ثلاث خلپو له ستو خارې کړی اول نمبر کې د نسابې څخه ویده د اوت دریم اوت یا یوسف اوما حسن وی لکا و یوسف پاسا د سمرا تخول سرګل له در کړی دی یوسف علی السلام اوت وای بے دی په دې سرګو باندې خو بزکل رپ قتل کوما یрита تنګور مذکریونه او غیره نو کوم خو مې که عرب ته دې قتل یې نشم دی اوت وای یا یوسف او هر و یوسف علی السلام داخل سر لګوت چې کفن زوري دی وجی زمادی نقطه لګو ګورانسون رسوم را خېستیم ماته تزان سوم را خېسته کړی دی یوسف علیہ السلام ورته پرمې انی اقا علماء فی فل الاخرتی ای ری جما اخرت کې مه الله رب دې د وجود کې پورتنی کی چې ونی ماته تسترګی دار کړی وی تاولی پای باندې غلط کتل کړیو یا یوسف علیہ السلام داکلې یو خبره کړه بل خبره یوسف علیہ السلام په دې ځان ته مایله کوم اخر یوسف علیہ السلام دوی عاد المؤمن کاوت تباعد و یذفاعو غثاتنا نذین یزکوما سما نه زان لري لري کی یذفرتنا مت یاو ی وریدو کی زالکل زما پړی باندې اراده دهم به زالکل قربی مریبی زما ز اراده زکه رب کنی ذی شما کتا ده نی ذی شم رب ملهری شما ذو خد الله رب لذت ذی کټ واړم ذک ذکان کی لري لري کیما یاو تو یایو تو و فراجل حريري قد قرک تلکی و یوسف امام اخو ساله فادر اخمو د لایان هر څه خوري کړی دي کوم فق وحاج دي پس زما حاجت پوره کړه زما ضرورت پوره کړه زما سره بچایو یوسف علیه السلام وتوي ان یذ حبو من الجنهین سیوی کما اختا سره بچایو کا سمج زما د جنتي صدا هغه زما لریږي زما د جنت ولا هیڅ وخت نشی د کړه فرضا و نشم اخر زلیخا یې به فرضا کوي انه فزور رانی و یوسف علیه السلام مم طالبو قاعده دين حغزن انا او په بيته سايسفلي صلوات او سلام الله په پور کې ان نسيه زغار د نفس حال کې وغلقتل او بند کې دروازې او قالته وي لهيت لك ما طرفه قال معاذ الله ويصلي عليه سلام تناغوا الله سره انه ور دي هن کنم سوايا نيکي اند رب ما دې به خسته رب مراد يا کو او رات وی د مالک باندې کیږي لکره بلال می په مخصوص معنی ذکر شوی مالک مدبر مسلمان سید تاسو معنی تراتله بیا هو مالک ما د خزی راکړي کم کم زمرا نه آل ترینیم جو جا پکور کوسی کما هاو ما د خزی راکی خيزت راکی او زی بیا د کور والو ته غلط نظر باندې وګورم زې مطلب عرب نه مراد کړي الله رب العزت دې الله رب عزت ما ته خيزت دې دی. دې نو څنګه الله رب عزت ما پرماني مبير يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ربي أحسن متوايا لكيناً رب مالك ما تخيصة زراع شري تصور دا كار كيناً لا ظالم دير إنه لا يفلح الظالمون شان داده كميات نشي ظالمان ولا قد حمد بهي وحمد بها تحكير دا قد قد قد دي زليخي في يوسف عليه الصلاة والسلام ين بها أو قد قد يوسف عليه الصلاة والسلام ببتش درو دبتكارينا لولا عن رعا برهان ربي اجرنی وی دې دې دلایل درو خپل مشیت دا کا ته شوی قرب الله او رب ال عزت ولته هل فذكر يو دا کاری اونک قال خلقو ذکر تو لولا علم عبراه ربي لولا علم عبراه ربي عن ذکرتيه صلوات و سلام دا تعریف کوله او چې وی کته نو قرار ورته ویته بري يا رسول الله صلی الله عليه وسلم چې دیوال اوليده او پنارغه ته کړي خپلې کني وړي او ورته ډېر غوسته دي دوی د جبیل د اخول دي یوسف علیه السلام د دې خاصه خبره صحیح خبره نه ده واجذاب یوسف علیه السلام د سره اراده وکړي حضرت یاکوب علیه السلام یوی ده تاتای کوبرا کي اعلان وکړي رحمت الله علیه نور په دې قاندرات کړې ده چې دا خبره پی ده. نور په دې کې ګڼه اقوال دي او لموزی کوي دي زين العابدین رحمۃ اللہ علیہ ولی رجالله تعالی دي دولایي د د بوت د فال د غریب کاری کوله موږ ریښتینګي د غاری وفات څخه درواچه لوم یوسف علی السلام خپل بوته شرمېږي او د بل خپل اعلان نشي نشرمېږم چې دا هغه دوګم خلاف رجوع کما بل پیدا کوي قرآن مراد داشو محمد صلى الله عليه په دیوال لیکل شوی د سری بنې 7 دسمبرات وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كان فَاعِشَ حيث زنا تقول سر و رزين الشيء بل قول داده صديرا مطلالي ذي قرده مراد يدين يغيبی عواز يصفه السلام ترانغ يصفه قرده دا كارونه كاميشه دا پارا عراب بشي بل قول ده جعفر صادق رحمة الله علی ده او داد سبحتر قوله من الزخاري آغوه رعا برعان ربنا مراد الله يصفه السلام فالذك دنبوت ران نہیں ان لارا پر جو تو ارتا پر اسلام دی کارو تے کا تے منشی پوری ذات نے کے ان کے لیے اللہ دی مراد نے اثر ڈالے انسان اللہ استقامت پر چیتے اور اپ قلب انسان کے گناہ طرح سبھی ملا نہیں دیو گناہ نفرت کی پښتو کریم اسلام صلی الله علیه و سلم د پښتو شیانو او د نبی رحمت الله علیه وسلم د درګی چې ګناڼه او تناقص په ذری کې اچوري دا څنګه دلیل دی خدای دې دې انص الله علیه و سلم کینو یاتول رب القلب واستقامت په شیته څرګند شي والله فی امرنا مخنه الذکر اخبرت و ور دغه د یاسر صادق رحمت الله علیه قول او د حسین علیه رحمت الله علیه قول معلوم دی دا او بل قرانی شری غند دلیل په باندېستا سورة السلام د سوره اراده نه ذکرې هو دلاله کذالک مونږه نه نصرې فان دایره پار چوال مونږه انحسوا ددن خبره والفسحه وبطل کبیره مزری ذکرکې سو بل خبره فسحه وبطل الله رب عزت تر دې تفریقنا او مدارک ذکرکې سو نه مراد او فسحه نه مراد zina کاری ممکن دا اڑول وانه zina کاری نه خیانت کې راځي چې یو ځل امام خيانه د یوسف علیه السلام الله دینهم پاک ساتلو بالکل ځکه مزهري ذکر کری چې نه مراد غنای صغیرا او در په شان مراد غنای کبیره یمې ځنه ولله فرمی ما د وړې غټې دوړو غنای ساتلو مقمن سم د غناح اراسه قول او هر چا برابر وړ غناخوبه وی بی. د پیغمبر د خلا فارخ به جوړوږي چې نورو لپاره وی یوسف علیه السلام الله د وړې غنا نه ساتلو ستر چرادنه وو بلدلل لذلك إنهو منه بادن المخلصين إذنهو ده يسفه علیه السلام بذن ده دا غانو ظلمو خالص فرشه ونانو خالص منه شهر لبونه اراده نكي وصفق البابان ومنه كدر واضح تان وقدت سميسهو مندو بورين اوه شلو قميس ده مندو بورين نشاهد طرفنا والفيا سيده ها او غين نمتلو سرده زده لده الباب ده دروازه سراكم قاون ده ده زرخين قاله دین د رخي زانو کلاکی ما د ز او سره سلام ناراض بیان کای ځای را دوه کا بیان کای دل تاسو انده بده لای یو جنا مګل دا چې جلتو او چلی شي آزادونه الهلی نه فار آزاد ترنه اب شي استاذ محترم شیخ القران مولانا مصید څنګه زنانو دمر کلاکی او دمر یو خاوند او خل دا به دا وکم دا وکم خل او دغه پلانښت چې ما په خلکو چې څوک دخلاصي نه وي خو راته ما په خلکو څنګه خلکو ما سره کار کوي خو یې خلک به هیڅ نه یاره پټی ته चले نه او هغه دغه کې کول به کولای طرف ته چې تر هغه له هغه ولامه خامہ کا چې وي دوی ته له هغه کې چې څه کوي نه ویلي څه باندې نه ویلي مراغه بیا صحیح دغه خاورو به خاخه زخه ختم چې وګوانه کلي نو چې څنګه مراجي هغه یو تین دایګونی دي صاحب یې دي په وخت په څیر خدای ګراغ او دیره کبان یوثم نو خو لکه چې کبانو یو خپل چې ورکلې دي دغه خاورو تفصيلي کبان دته ته او مې روټې چې ولراړو کبان دراو نه د ماخداد کبان خاصه چې کبان څنګه دي چې دغه کبان نو هې نيول کتاب مل کوټه یو چې وایې پټي کې دماکه یا تهونی ولما ته ځرنه کې ډیر کېشه اخر ځال کېشه وې دي خلک راغلي په دې ځای کې راغله خو دا یو خلکو خاون مليوانی شوې دي او بل څیز علاج نه دي کوم و یاته کمره کې باندې یادونکو اور سرو کې یې نه کوی نو د سیشن او د پريتالیک سیشن هغه چې اگر خاون نه نهران دي خلک راغلي ورته چې چل دي دماډه کبانور ته ما په پخ په دې کبانو سره منخد ورتي خوښ پټي دي چې کبانې کبانو وګو کې دا اوجه پاتو کې قالو ير سره دشتولې وني شهري فقاوني را باندې دي سره يران دې يران دې اخر جروث شه حل سوال خدورتي ولې کتل ما کړتي چې په خلکو ما سره ګوري خبرې دې نه متوا نن دې که رخصت موکا دېږي ځکه چې کارخانه ځلېشي کارکره دي او څنګه او يوسف عليه السلام دایره او ويور تا ګوراله په غل څخه ګرځري کې دي ني ني ما جزاوته سونه من هرغه بیان کچا کی راځو کاځه الستاسنا سوان د بزی الا ان یزنا مګه داسې جېل کیوال دی لشی او آزادن علی نه عذاب د ناګور دور پېشی تعالی یرا ور دی انتی ویني سفلی اسلام نو تایو کړو د زمانہ انسی د بارد نو زمانہ کی وشہر شاهد من اهلها بیان قویو بیان قوم کې بنا لیاز آل راغینا ذکر کیږي دمشق نو زخه خبره ګرکو ماشوم سری روايت تر جمعيني دي ډېر كثير کې مختلفه روايت بوخاري شریف مسلم شریف ذکر کوي دا غاهنه چې ده دغه واقع په کې نه و چې ان په مجموعه خبري کړي بلکې راځي چې رسول الله عليه السلام دوی څنګه تر بل کوم تابع دي چې تعالیه الصلوۃ والسلام خبرې کړې ماقوم کې بل هغه ماشوم اصحاب الحدود والا ماقوم اصحاب الحدود والا تر ذکر کې دندک کناصل پایې اصول علما شین څه دا یو مور چې کال څوره د له ګروپ سره کېدل چې دا ماشین اچي مو تاغه وي یا او ما هوه سری فین کاله اخي او په باغ باندې او تا تو اور نیبل کې مونږ ولای راکی او ماشون هغې اصحاب الحدود واره مشهور دي زړ سالي چې متل شي هر خبرې کوي دي برینچ دی ډورې دي صاحبل ډورې دي صاحبل ډورې چې اوته اخرهه موروت یو رزویل بچیا یو دراما جوړې چلي یې غایت کلا جایې نو موروت اوازو کو بچیا دې په اداره کې وکړې چې عبارت کول دې الله سبحال کې یل یو طرف ته موږ یې رسو کمیا کوم کیوا مې بل اورځي د عام راغلي دا بیا ورته مور اواز کې بیا دې یو یل ایو طرف بل طرف ده مور دا بچا ومن بیا الله کوم نن په حالت کې پدې مور زخه مور د یو خیر وو سلام وی جوریجی ها تر آغا کوئی تا دمرگای چې ترسو چی تا در بدکار زنان مخلیوی دی بلی جوریج آغا با عبارت کلو تروی پوری چه و زنانه و آغا چی دی ماشونی ووش شن قواندنو و بدکارا و ماشونی ووش شن خلپی خبر مشعورشان وی چه در بدکاری که در ماشون در چه دی آغا تی در جوریج ماشون دی خلک را آغا در جوریج دیر مکمل سره و او زاتو لباسخانه و لباسخانه و جوریج ورتو ایستو خبره دا خلک وټیلای خبره ته پوسکی جنایری کې او ذاتوی دغه خبره ده بیا دا خبره نه اورېدل <سؤال> چې څنګه هغه وان ټول ورکارته ولا وان کې ما ته خبرو کې ایستو خبره ده ویټای زنه طرفتکاری ته او ماشوم اغنه پیدا شوه دي جوریج رحمت الله علی او پیر ولی جوریج نبی علی الله رب عزت صالو کو اے الله څه خو به جړې کې یم هیڅ نه تپورتو څو یمن اګو کا پلار وڅو په هغه ورته وی پلان یې شتون کې دی زما پلان دی چې کله هغه خلکو دې ته څو یمن لا واکې پتاي ورته یو څوونکی چې ورته راکړې و دا دینه د ماشین پیدا شوی دی نو دې حدیثونو جړې خبره مالومه ده قرق راغون جوړ دې موږ دا سرودر دلال جوايره دې په منځله کلی جوړو جړې جوته یې نو څه جوړې ما ساده جوړتي ما پارامه نه کړی په جوړه غرام څخه لاله دې مور ورته کوم خیرات کې بدکاری خلې نه کوي نو مکتبه ساري او بل الله ربو دې دې څه کوي او کوم کوټی ماښوم کې خبري شروکې دا چې من ابو فقر او خدلو دې دې مضبوط روایت سره چې کم د بوخاري او مسلم متفق دیوه او یو څارین کې تیر شی و دې مدا شن دا چې وې په هغه کې نشته وې چې ګینو خبرې کوي دې مدا ماښوم نو بلکې هغه څه دی د دې یادې په الله بانو لو لئیم دین دا گیروالان سره یو د لویو ماخیمانو جگیرین راځي دوی نه د اغلې نه आवाज د جانبې کوي کنه من خاصه ملک دا نه بازاره خاصو کثارونه او بواسطه خلک کثار په دنتره ماخیمان نه ساتي دا نه سره خلک کوي نو مراد دې نه نو بلکې مراد دې نه غوښته لري دارنګ حسن قطاره رحمت الله علیه رضی الله کرما محمد بن سعد نور یلوی جمعت مفسرینو ایا یو دفتر دي کړی مراد دې بن لوې څړې ګيري والا څړې ا په کمنټ اوخيار کړو او بل ګواري د ماشين د سره متوتر نه ګيري چې اکیږي چې مرګونه ګوانیږي ګواري سره ګوایي متوتر ماشين څه کوي تر وګوي نو اهل مصطفی السلام راوځي نن نپي موطاری دې په واځمانه په بارات مو دې اټماکي وشایله شاهد منالیا ګوال بیان یو بیان تهونکی یا فیصلو کا یو فیصله اونکی مینا لیا ځال ذلې خینان چې او فېواره کې تفصیل کې بیر کې معاملہ مسلمان سره چې سری کان انه عام مها دینه ترزی او رجل حکیمه ډیر اقل من کړیو هاو لا وی ان کانته وی دو په دمن کوولین چې ری وی دې ده د خپل څه چې دې نه وینم مې کوولین نه مخه ده ووو منا نقا ده بین او دا یوسف در رو جمع زنده این کانه قمیسو ده جریمی قمیس ده ده خود ده مندو برین کشنه ده ده بی مندو برین ده شا ده طرفنا فکر زابت مداد زلیخه در رو ده ده ووو منا نسوا ده خین و دا یوسف حیث سلام در اشتنونه یوسف حیث سلام کرته راده پوران دو منه من پول و قمیس و دیکی ورده و الکول ورد ورد ورد آخر که نمانه که قمیس و غیرون شنه او کله شاو طرف لکه مې څه ديري معلوماتي ګوښته لري سلام څه شخصي ډول وینځي خلک سلام ما را سنځو هر کله چې ورته سمځه د قوت من دبرن چې نه لري او دا چې هر طرف نه قال اي بیري نو من دې کن دګ نن دا 300 ته د 300 ني دین نه دې کن او زين د چل ته د 300 هغړې لري دې دې کې ادي دې سر خو نه مسلمان نو اتر <سؤال> دا ست کړي دی نا <سؤال> پرمان سره هغه باندې خګې رازوروري دي د خزانه ډې ډې زیات دی ورته شی څه خبره ده چې نګې کوو ټکرا واغ لو لاسين ور توچې ور توونی دي دا پاتکسره ورته لګیا دین من کې د کو نګې دا اساسه تبدیل دي ان <سؤال> کيده کو نازم سره ډېر بیل <سؤال> دي چې کیرونی دګې مې صحیح خله په اړخ منولې شروعږي ان کو نازم چل حاصل وي چل وی ورته وي ا موږ د ځنانه وکړ چې د شیطان متر هغه په دوی ورکوت یې چې ولې شو نکه تینا چله شیطاني کان ځی ته وایي دا یاداري وایته خدای یې نه دی تل څه پمید ځنانه چلتي دی دا شیطان نم لوي دی او نوی څنګه په ملګرو یې کې په اونځین ذکروي چل لا واره د ځنانه مترو فريد د شیطان نم بیر وی پره کو شیطان ته مې کې خاصوسی ورته ورزې او جزو بالله وه نو به انتظار مې خپل یو طرفه وکې دی او ټینګ شیخونه دي نو در درپزې ورخه یو خپل کار و در باندې خام خام نه نو زه کې نه کېده كن حاضرين دي دین او امام راضي مثيري راضي کې امام راضي رحمته الله عليه ذکر کړی امام راضي رحمته الله عليه فمي د شیطان چل الله په مقابله کې ډېر نحوه سمزورې دي او ځینځد اخره یې چل د قاوان سره مقابله کړي مقاوان سره اخره یې ډیره چлкуلې شي نبی علی السلام په خپل خدمت امر کې شې په یوه نړۍ کې په یوه نړۍ کې نه نه د خپل نازي یی کین تل تاسو ازم خدا خبرن تر څو یې نه د چې کله کېدل چلی خځه کې چل سړوک یې چلوي مخکې اسلام روونه کې چلو ترا او جراګان یې کوري ترا او چل نه ورږي سړول هم نه مخکې د جراګ چل اتوه سمتر لسلام و مخصصید کروشن. یوسفو عارضا هزا، یوسفوه دلتا یا حرف ندا هدفه یعنی یا یوسفو عارضا هزا، و یوسفوه مخواراوه دینا واسه او فریر زنبه که خلطه وی. او معافی وارل <سؤال> زنبه که ده پرد گنات که اینکه کنتی من خاصوی، ای کننیتو خطاکارونا واسه دوانا.